Кричати не можна. Крик штовхне гострого на рішучі дії. Хто кричить, мусить замовкнути. І вона заговорила спокійно і цілком зрозумілою йому мовою. «Ну ти що? От так прийшов? А сто грам? А пляшка? Поговорити, посидіти, а потім вже коріша твого покличемо. «Та нема в мене пляшки!» – розгублено проказав гострий і опустив руку з ножем. «Треба ж так дати маху. Чувіха випити хоче, а він, як останній фраєр, з пустими руками приперся». Ці почуття були йому доступні. Це він зрозумів. «Та ти не тушуйся, гострий, в мене пляшка є. Де твій колобок?» Гострий спонтелично дивився, як вона прочинає двері. «Колобок, заходь, вип'ємо!» «О, тут іще гості! І ви, хлопці, заходьте, тут на всіх вистачить!» Вона увімкнула світло, і кімната одразу втратила нічну ворожість. Навіть Гострий з Колобком видавалися зовсім не страшними, а збентеженими. Сергій, Максим та Євген одразу зметикували, що тут діється. Сила була на їхньому боці. Сергій зміряв поглядом нічних відвідувачів, гострий одразу змиршавів, а колобок позадкував до дверей. Та ми підемо колись іншим разом. Євген випроводив їх і зачинив вхідні двері. Лише зараз, перехопившись здивовані, наче знічені погляди хлопців, Софія збагнула, що стоїть боса, простоволоса і в халаті на голе тіло, застебнутому на один гудзик. «Спасибі, хлопці! Ви знову мене виручили!» «Немає рятунку від цих недоумків!» Вона вимкнула у кімнаті світло, щоб не летіли комарі, і вийшла із севастопицями у коридор. І ще трохи побалакала з ними, щоб заспокоїтися. Гаразд, на добраніч. Треба ж колись і спати. Відчинила двері до кімнати і втрапила просто в обійми гострого. Як вигнали через двері, він знайшов інший шлях. Марля, якою дівчата затягнули цілодобово відчинене вікно, рятувала від комах, та не становила перепони для нетерплячого коханця. Від несподіванки й переляку Софія заволала так, що прокинулися усі мешканці гуртожитку. Прибігли Сергій і Максим. Гострий чкурнув у вікно. Хлопці за ним, затупотіли босими ногами по коридору студенти. «Наших б'ють!» Не розібравшись зі сну, хто кого лупцює, вони кинулися наздоганяти того, хто тікає. Гострий, побачивши скільки супротивників, тікав щодуху. Андрій, не розліпивши з очей, напівсліпий, тому ще лютіший, ревів диким голосом «Я тебе живого в землю затопчу». Здається, хтось когось нас догнав і віддухопелив. Та для Софії це вже не мало значення. Хай собі б'ються, хай позабиваються, хай їм усім всяка всячина. Все, не можу більше. Ноги їй підломилися, і сівшись на підлозі, Незграбно і негарно, вона почала водночас плакати, сміятися, плести безлузді речі, Не дбаючи, чує її хтось чи ні. Та пропади воно все пропадом, Загін, студенти, отой ваш Крим, яка я божевільна, дурнувата, ненормальна ідіотка, що сюди приперлася. Хочу до мами, додому хочу».